Хустками задаровувала, так що як який храм, чи весілля, або проводи, малаха пишалася як пані. Аж дідники фарбуло замилуються і підсміюється собі у вуса. А таки гарно взяв собі молодицю, ловку, не старіє відьма. Он покійно його жінки гарне сестра, що за гриця кубая пішла, вже зігнулася кочергою, наче навіть їй щось стрельнуло поперек, і вже тобі баба бавив. А, греть, скажи, ще такий хоч куди дубок, дарма, що вперше імперіалістично воював. Такий дід, значить, за метрикою. А сяде, ногу за ногу закладе. Молодця, мов пан який. Такі самі його сини, Андрій та Іван, особливо останні. Вивчився в Харкові на начальника, партійний, І ти послухай його, так і сипли, городськими словами, так і сипле, та все до ладу, культурно, з розчотом. І старому отвітить, як положено, і для малечі цукерку й слово ловки знайде. Дідний Кифор мовчун мовчуном. Небіж Іван його грамотно не чіпором або аби просто Юхимовичем. Та старий знає, що, хоч і всі раді, плем'яш робить, а поза очі, як уся Надинівка, по вуличному силюком його зве, і синів, братів, значить, його двоюрідних, силюками. «Сила та міць залізна у діда їхнього кремезного була!» «Юхима сили!» — роздумує Никифор, а серед сімого охонуків і слабаки оказались, як отой митького Горопаха, що в колодязі знайшли мертвим, та льочек Миколай, мудра і просторіка, який в горільці ледь не втопився. «Ну, селюк, то нехай буде й селюк! Не дарма ж батько Юхим на конюшні так підкови гнув, що на Диновцяму роз'явлені роти-горобці залітали!» Селюк, хіба погано. Я Селюк, а ти Кубай. Нічого. У людей як у людей. Я Селюк, онуки мої, Селючки, видно, в синів корінь слабувати дівок насіяли. Видать, уся Юхимова Ковальська сила в Никифорове господарство пішла. Та то не біда. Нехай і дівки будуть, у Бога звірощот. Никифоро облизує свою дерев'яну ложку з якою не розстається юлузі і тричі хреститься на ікони в кутку, прибрані вишитими ще покійною Ганною, царство її небесне, неземної краси рушниками. Горушить губами, нашіптує щоденну молитву. Сам для себе щось слів не розбереш. Дід, напевне, знає, що Господь його і ні мого почув би. Тоді прикручує лампу, підходить до полу, де спить Василинка, і поправляє рядно, що сповзло з худенького дитячого плечика. Ечика, городська плакса. Курчата й годі, Вдивляється в біленьку онуку Никифор. Дівка, селючка, своя, А вже наче одрізана гілка. І що воно там баче На тому асфальті? Ось я помру, Кому воно тут у селі треба? І молока напитись не нап'ється. А в городі яке молоко? Вода. Никифору зволожуються очі, Він дивиться, на свіжоспечений хліб, вкритий капустяними листками на лаві, дух його аж лоскоче ніздрі і гріє душу старому. Тоді гукає до Маланки, що саме виймає з печі чавун з картоплею для кабанчика, у голосі його незвична для баби суворість. Стара, а, стара, ти чай дитині варила, та варила. І смородину кидала, та кидала, а вишню, і вишню. Малаха вже була б і закипіла зі злості на оте. Паненя, що завжди в них хворе, коли б не ті нові нотки у голосі Никифора. Гляди мені. А то що? А побачиш? А то ж, сміхається Маланка, нічого вона не побачить. Вареники з ожиною наліпила, то мала тільки ледь надкусила тісто глевке. Повиколупувала ягоду ложкою, пучки обсмоктала, втерла, об платячку і гайда на вулицю з лютиком грати. «Василь Жеведян їй візочка дерев'яного зробив, то хіба ж їй тепер до їжі?» «Тільки харчі переводить». «А дід все не вгаває. Вареники їй менші роби, як у Києві». Малаха їй хитно стулює губи у ниточку. «Тому вона не така, як сільські?» «А не така». Некифор виходить із сіней, нахиливши голову з чернявим чубчиком без жодної сивинки. Сідає на призбі, видобуває з глибокої кишені засмальцьованих, віддутих на колінах штанів Нерозлучне своє крисало, Сірників він не визнає, І жовтими пальцями Відсипає на рівненький прямокутничок З настінного календаря Дрібку тітюну скисета, кисета. Мудрує над самокруткою. Махорка мировецька, своя, Думається, під її димок Приятственно, особливо. Та перш ніж закурити, Дід заплющив в очі. Дякую тобі, Христе Боже наш, що ти наситив нас земними твоїми дарами, Не позбав нас і небесного твого царства. Амінь. Старий, чуєш, старий? Укає з хати маланка. Не клади у пенжак крисало. Ти вже вони своїмся я курю, Ледь хату не спалив. Ага, угу", каже собі підніс дід, І поклавши крисало на призбі, Береться до свого любого діла. А любив не кифор. Страх, як любив, Листи по столи. Навіть у тій Василинці сплів маленькі постолики. Тільки вона коверзуха їх і не взула ні разу, каже, шкрябають. А дід так старався для онучки. Син Іван, що у вовчку,